aiak hemezortzi diuen gaurko honetan astelena da eta hau berri on albistegia duzue berriozar irarritiaren albiste emankizuna eh? eh, eta lenik eta behin asteburuan zehar izandakoak izandako itzorduak eta albisteak aipatuko ditugu esan eh, bezala larun batean ba, bilera bat eh, egintzen lansaio bat eh, egintzen berriozarren eh, berriozarko auditorioan eta bertara eh, Nafarroa osoko hamarrnako laguna, amarnaka autetxi hurbildu e, ziren Nafarroako udal eta kontze joetako autetxiak ziren guztiak kontze janteak edota alkateak eta zer eskatu zuten bada Nafarroako parlamentuan aurkeztutako e, tokiko maparen aldaketarako edo erreformarako legea edo aurre proiektu hori e, ezabatu dezatela, bertan bera utz dezatela eta prozesu berri bate e, asiera eman Jotela, eta horretan ba, udal eta kontze juen parte hartzea berma dadila. E, horregatik Nafarroako gobernuari egiten diote deia, baina baita ere ba, Nafarroako udal eta kontze juen batzordeari edo konfederazioari. Entzun dezagun egun horretan e, itzartu eta sinatu egintzen manifestua. Foru Erkidugoko herrien mapa Maparen ustezko eraldaketari buruz hitz egiten azizanetik, norabide horretan sorturiko ekimen horotan, zein Afarroko Parlamentuan orkestu den legea horre proiektuan, gure partea hutsaren ondaren goa izan da. Bigarrana, e, Errien ditateen, zein erritarren gain izanen dituen ondorio konponezineak direla medio, E gustiz da gure parte hartzea. Honela gure beak iritzi eta jakin beharreko guztiak aurkestokoa aukere izanik, eraldaketak alden ordezkaritza zein adostasunik handiena izan desan. Eta auditoriotik berriozarko auditoriotik ez gara mugituko musika eskolan, Nafarroako ekuadortarrek euren herrialdeko bozetan parte hart esaten hautesgune bat ez baitzuten. bai bat lagun berriozarko musika eskolan jarritako hauteskundegunera urbildu ziren Ekuadorko bozetan parte hartzeko hau atzo izan zen Iikastetxea goizeko zazpietan zabaldu zen eta arrittzaleko bostetan itxi parte hartu zuten Ekuadortar gehienek hau Ukera baliatu zuten euren egoera erregulatzeko eta herrioldan izena emateko Rafael Correa presidenteak Ae irabazi zituen hauteskundeak botoen ehuneko berrogeita hamazazpi loruz. Eez du beraz bigarren itzulia egin beharko Guillermo Lasso oposizioko autoagaiak ehuneko hogeita hau eskuratu baizuen jareian berriozarko hauteskundeguneko koordinatzaile den konsuelo perezen hitzak entzunen ditugu. Justamente aprovechamos enpadronara a los ecuatorianos hemos empadronado enpaddonado a 500 500 personas, magnífico porque mucha gente, claro, está muy entusiasmada de empadronarse de constar en el registro electoral para evitar problemas porque eh, sabes que nuestro país eh, el votar es obligatorio hay un certificado de votación que es pedido siempre en los trámites consulares y además el hecho de que quieren participar y decidir en el futuro de nuestro país, había, había mucho entusiasmo en la gente, sí eh, normal, impecable con los miembros de la Junta Receptora del Voto que han trabajado eficientemente, los delegados de los diferentes partidos políticos se han portado maravillosos han respetado las reglas que tienen que, que respetar, yo diría a salvo uno o dos pequeñas cosas que se dan, que son normales en este tipo de cosas, ¿no? Todo el mundo está vigilando que las cosas no pasen uh, no, no hayan cosas y eso un poco el ánimo está un poco exaltado entonces cualquier cosa puede ser sobredimensionada, pero en realidad todo ha sido impecable impecable están han, de los que se han empadrado han votado más de la mitad mucho más de la mitad, las cifras exactas todavía no las sabemos, pero mucho más de la mitad y buena participación, hay algunos que, que quizás no pudieron venir acá porque vivían muy lejos y ese tipo de cosas, pero bueno, otra gente que quizás trabaja y que por eso no ha podido venir, o gente que quizás le interesa menos, ¿verdad? Pero ha habido una asistencia uh, masiva, diría yo. Hay un, hay un conteo de votos aquí. Claro, en, en este momento hay dos equipos que están trabajando en el conteo de votos en el escrutinio, ¿no es cierto?, el escrutinio electoral, eh, con la presencia de delegados de los partidos políticos. Eso se, se verifica hoy mismo, se cuenta, y los resultados son enviados al cónsul, en este caso, que es el representante del Consejo Nacional Electoral, Eta asteburu honetako hitz orduak e, aipatzen asita, ba aipatu behar dugu ere, hauzalor euskaltegiak egoitza berria inauguratu zuela. berriozarrek harrek, herriak e, euskara ikasteko euskaltegi berria du e, lehenengo aurreko urtean aurre eskola zegoen toki berean e, guzki plazan orain ludoteka eta euskaltegia daude. Ostiralean haekak egoitza berria zabaldu zuen festa batekin eta horren erakus gai, ba, jarraian ditugun hitzak helios del Santo Aekako kidearenak. Berrizarren gaude, Euskaren herrian, eta bertak jaiutakoak, zein e, torri berriak kalera teratzen badira, bat topatuko gute librutegia, eskola, etxea, aurre eskola, eta euskaltegia. Torregatik e, zoriendu nahi dugu bai udala, eta bai herria daukaten maparen gatik, ez? E, gure txate oso importantea da E, istunak lortzea eta istunak e, lortzeko euskalte dartsuak behar ditugu. Eta kasunetan e, udala egiten are, aregina eta berrizarrek berak da ditu eme eskartzekoak dira eh hor euskaltegi duhin badaukago eskaltegiaren jarduna horren emateko laguntzak Uda euskara serbitzua udalurdes e, euskaldunak eta herritarrek euskara ikasteko bekak hori dela eta sortziontzeko moduko alegina egiten ari dela udala eta aurratsberriak emateko ere gonbitea lusatu nahi diogu ta berrizarrek euskara istuneak berditu eta euskara ikasleak euskaltegin hartza berdituzte Zira ba, iragandako um, itzorduak aipatu ditugu guia da, datozen egunetakoak e, errepasatuko ditugu jarraian eta erakusketa batekin hasiko gara, jokin delbaie artistak gune ila izeneko erakusketa ikusgaiparatuko paratuko du gaur bertan, gaur argra aurrera, kulturgunean, ezkaba mendiari eskainitako jardunaldien baitan. Eta ostegunean kirol tabernan, kiroldegiko tabernan, ardo ekologiko eta kroketa ekologikoen dastatzea antolatu dutea, ilunberriko azpea upategietako edo upeltegietako ardoa izanen da, eta kozinabar enpresako kroketak e, hori esan bezala ostegunean izanen da, agriatxaleko sortzietatika aurrera, eta izena emateko, e, ba, oraindik aukera daukazue, bi euro ordainduta. Eta Ekirollitzzorduak eta kirole emaitzak aipatuko ditugu orain futbol emaitzak zehatzako zehatzaago esan da. San Cristobalekin hasiko gara lau eta bi irabazi baitzion, sandu zelaiko e, taldeari eta berriozar ozar futbol elkarteko emaititzei dagokionez gizonezkoen futbolean lehen regional mailako taldeak kirole sport izan zuen aurkari eta huts eta hiru galdu egin zuten berriozar bigarren mailako gaz taldeak internazional taldea izan zuen aurrerez aurre lau eta hiru galdu zuten hauek ere Kadeteak A taldean donesteberen aurka aritu zen eta usnako berdinketa erdietsi zuen Kadeteak B taldeak berriz H dennaldia izan zuen e, asteboru honetan eta aurrak A taldeak internazzionaleen kontraan jokatuta bi eta hamabi irabazi egin zuten aurrak B taldeak berriz sans zernin izan zuen aur aurre US ako berdinketa lortu zuten hauek ere, eta kadeteak A taldeak ha amaia taldea izan zuen aurkari eta hauek bost eta hut irabazi egin zuten. Emakumezkoen futbolean, regionalmaiako emakumezkoen taldeak, Nafarroako Unibertsitatearen taldea izan zuen aurkari, eta iru eta galdu zuten berrio zarkoek. Zortziko futbolean berriz, emakumezkoen taldeak betiko skorren kontra jokatu zuen, eta bederatzi eta huts irabazi egintzuten berrio zartarrik. Zortziko futbolarekin jarraituz, baina gizonezkoen kategorietan, a taldeak iruña izan zuen aurkari, Nafarroako Unibertsitatean jokatutako partidan, 6 eta bi galdu zuten berrri ozartarrik B taldea San Ignazioren aurka lehiatu zen bi eta bat irabazi zuten Z taldea berriz, Sanzerninen aurka eta lau galdu egin zuten eta bukatzeko detaldeak ermita berriren aurka aritu zen berrri ozarren zazpie eta bi irabazi, zuet, irabazi zuten bertokoek. Eta gure kiosko digitala zabalduko dugu segituan berria egunkariarekin eginen dugu Rafael Correak aise irabazi ditu Ekuadorriko auteskundeak hori da lerroburu nagusian gaurko edizion digitalean, baina badira beste batzuk ere Amargoia Sari jaso ditu Pablo Bergerren Blancanieves Filmak eta Urbilago bateragunekoak askaditzatela eskatuko dute eta salatuko dute politika egitearren daudela presoan bukatzeko lerroburu Honekin eh, amaituko dugu berria ira, egunkariaren irakurketa. Hipoteken legea alda dadin kalera eta argazkian gazteluko plazan egindako manifestazioa da. <totipen> Diario de Notizias hartuko dugu ora ingoan, edo Diario de Notiziasen edizion digitala, obe esan da, eta haus edan gaurko lerroburu nagusienetako bat Nafarroako hogeita iru enpresek nazioarteko lisitzazioen aldeko apostua egin dute. Beste kontuen artean, gaur egungo ba, arazo nahiko komuna, edo behintzat ba, zabalera handikoa hogeita marmila, Nafarrek hogeita bost eta hogeita malau urte bitartekoak ez dira etxetik atera, gurasoen etxetik atera edo familiaren etxe bizitzara bueltatu dira. Eta bestelako kontuen artean, e, datozen egunetan luzatuko den greba Iberiak greba abiarazi du biarazidu eguneko greba bere historiako handiena bukatzeko lehre burua du diario de notizia sek lakaiseak Nafarroan egiten duen inbertsio soziala bikoiztu eginen du. Gara egunkaria hartuko dugu oraingo honetan, eta hause lehenbiziko leherruburua Nafarroako kontuei dago kionez, burlatako lau gazte Madrilen epaituko dituzte gaurtik aurrera eta protesta berriak abiarazi dira. Bestelako kontuen artean hause mila eta sinadurak e, Nafarroarako memoria historikoko lege berria eskatu dute. Eta osasun publikoko marea zuria iruña eta tolosara edatu da. Hori da, gaurko beste lerroburu bat. Bukatzeko, e, iztripu baten berri ematen digu, garak 6 e, metroko altueratik erori ostean, zauritu bat suertatu da, belagoan. Diario de Navarra eskuartean hartu eta lerroburu bitxi batekin topo egin dugu. E, Zientziari emandako gorpuen donazioak 160 igo dira Nafarroan eta hori alde batera utzita ba beste batzuk ere irakurt ditzak egu. E, debate edo eztabaida bizian Enrique Goñiren jeskudeaketaren inguruan Nafarroako kutsan. E, bestelako albisteak ere badakartzen dagoeneko aipatu dugun bat, ba noaingo aireportuko hainbat hegaldi bertan bera gelditu dira greba dela eta eta bukatzeko haue autonomoek madrilgo gobernuari neurri gehiago eskatu dizkiote autoenplegua sustatzeko. Tira gure kiosko digitala itxiko dugu orain bertan eta egur buruz mintzatuko gara jarraian. 6 gradukoatura daukagu berrio zarrien termometroak apur bat gora egginen du dato zen orduetan ez zen gehi egin gaurko gehienezko temperaturak bederatzi gradukoak. izanen baitira zeruak e, baiitirazeruakgiratuz gero, ba, pixkatxo bat nasiak ikusiko ditugu, Euria egiteko arriskuarekin goizo guztian zehar baina badirudi arritsaldean atertze aldera eginen duela. Gauzi izan da dena, gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago zen orduetan berriozar e, irretiaren sintonian FMko eunpuntu sortzean edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten.